Mert gömböt kérsz. A 90-es években a stracciatella egy megúszás, olcsó vanília fagyiba kevert, rossz minőségű, étbe vonó törmelék volt. Én pedig már öt évesen értettem a gasztronómiához, és birtokomban volt a tudás, amit senkivel sem akartam megosztani. A stracciatella fagyi akkor finom, ha hagyod a kész fejedre olvadni.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 Kész voltam letagadni a tetőjárványt, és neki egyedül neki elmondani, melyik a megfelelő pillanat, hogy lenyald az olvad fagyit a készfejedről. De a kis fiú elszaladt. Szólította valaki, és mire megkerültem a pornó létesítményt, betagozódott egy rakás fehér hülye gyerek közé, akik valami színjátszós tábor miatt voltak a városban. A a fagyi maradékát csalódottan az ernyetten csobogó szökőkút barna vizébe vágtam.